Ігноруйте деталі на ранніх етапах. Архітектори доти не замислюються про те, яку плитку покласти у ванній кімнаті або яку посудомийну машину встановити на кухні, доки не буде завершено планування приміщення. Вони знають, що рішення щодо таких деталей доцільно ухвалювати пізніше. Так само й вам треба підступатися до втілення своєї ідеї. Так, деталі важать багато, але занадто раннє захоплення деталями призводить до суперечок, зайвих зустрічей і затримок. Ви втратите суть, приймаючись речами, які насправді не надто важать. Ви змарнуєте час на ухвалення рішень, що однаково з часом зміните. Тож варто пори до часу ігнорувати деталі. Спершу побудуйте надійний фундамент. А згодом уже будете турбуватися щодо нюансів. Коли ми починаємо обмірковувати якісь ідеї, то креслимо на папері схеми, використовуючи для цього великий товстий маркер. Ми не беремо для цього кулькової ручки, бо вона накреслить надто чіткі, надто виразні лінії. Ці бездоганні лінії ніби спонукатимуть вас перейматися речами, що ними наразі рано перейматися. Як от у який спосіб виділити текст у заголовку чи якийсь шрифт обрати. Зрештою, ви почнете зосереджуватися на речах, які поки мали б залишатися поза увагою. Товстий маркер не дозволяє заглибитися в деталі. Ви можете тільки накреслити обриси, лінії і чарунки. І це добре. Загальна картина – це саме те, про що ви маєте дбати на початку. Волт Стенчфілд, знаменитий художник-мультиплікатор зі студії Уолта Діснея, часто закликав аніматорів спершу забути про деталі. Причина проста на ранніх етапах деталі вам нічим не будуть корисні. Крім того, у багатьох випадках ви не можете визначити наперед, які деталі виявляються найбільш значущими, допоки не розпочнете справу. Допіру тоді ви побачите, що саме заслуговує на більшу увагу. Відчуєте, чого бракує. От тоді настане час для того, аби приділити увагу деталям, не раніше.